Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Det har kommit ett långt och väldigt intressant och spännande e-brev från en lyssnare i Helsingfors som heter Mikael Schulman. Och han vill veta mer om två folkloristiska företeelser som vi ska nu ägna hela den här podden åt. Det ena det är stenar som vänder sig vänder sig och det andra är mordscenen som spelas upp på nytt- långt efter att de har utspelats i verkligheten. Och så här eh, inleder han sitt brev. Han inleder med en hälsning från en trogen lyssnare- och amatörfolklorist i Finlands huvudstad, skriver han. Och sen berättar han inledningsvis hur han har hört dig- bänkt på Hanaholmen en gång för 20 år sedan- och det satte nog igång hans intresse för folkloristik och ett intryck av. Nu är han lite vemodig, skriver han här därför att han vet att vi tänker lägga ner vår podd, men han hoppas att vi innan timmen slår kan kommentera ett par ämnen som han har varit väldigt fascinerad av. Och det första är då stenblocken. Och han skriver så här, det ena är historien om stenblock som vänder sig eller darrar när kyrklockorna ringer eller ta en gal. I en av de böcker som väckte mitt intresse för folksängder och skrock, Mytiska sängder från 1931, en del i samlingsverket finnas svenska folktidning, finns flera berättelser om sådana stenar i Nyland, Åboland och Österbotten. I din Bengts folksägner som man hänvisar till, svenska folksägner, nämns dock, skrivaren så vitt jag minst inga sådana historier. Och jag trodde en tid att just den sorten stenar var okända i Sverige. Men nu har jag med Googles hjälp fått veta att även i moderlandet finns flera bumlingar som inte kan hålla sig stilla när de nås av en klang I Skåne kan också doften ha nybakat bröd av samma effekt. Varsågod Bengt! Ja, Mikael bifogar också hänvisningar till några berättelser om såna här stenar som finns på nätet. Och de kommer då från både Skåne och Småland och Sörmland. Så traditionen är välkänd också i Sverige. Och då kan man ju undra varför saknas den i min svenska folksägner. Och det beror nog på att det här ju egentligen inte är sängner. Sängner är ju trodda berättelser om någonting som har hänt. Utan det här är slags eh, ganska skämtsamma fiktioner och motiv som ofta avslutar en lite längre sägen. Eh, man kan tänka sig att de som har trott på det här med att stenen vänder sig om den känner lukten av nybakt bröd. Att det kan vara barn, men sen så småningom så förstår de att så är det inte. Det finns ju väldigt mycket tradition om stora stenar i naturen. Och de vanligaste det är att det är jättar som har kastat de här stenarna mot kyrkor. Det finns också sägner där man berättar att... Människor har kunnat förstenas det är Inte bara människor utan också troll Och de där stenarna kan då finnas lite här och var Ytterligare ett tema i, i sängerna om, om stora stenar det är att några tar eh, stenar som kanske har varit gravstenar Eller runstenar och flyttar på dem Och använder dem till exempel att göra en stentrapp och så och då kommer alltså spöken på natten och visar sig. Det är de som ligger under eh, den här ursprungliga platsen där, där stenen har legat. Och eh, finns det då någon litteratur om såna här stenar som vänder sig? Ja, det gör det. Eh, jag rekommenderar verkligen att eh, Mikael läser eh, Åke Kampels och Åsa Nymans Atlas över svensk folkkultur, del 2. Den kom i två delar 1976. Och eh, del 1, det är mera kan man säga, etnologiska kartor över olika byggnader och redskap och sånt här. Men del två, där är det bara sängner och folktro och folklig sed. Och det är helt underbar eh, upplevelse att sitta och bläddra i dessa kartor och se hur, eh, hur man har berättat till exempel om skogssnuvan i vissa landskap men plötsligt ser man ett annat landskap och då heter det något annat skogsrå och de här benämningarna finns då karterade. Och eh, kartan över jättekastsängder som faktiskt är den första kartan i eh, det här verket, där finns utmärkt eh, på vilka ställen man har upptecknat det här att stenarna vänder sig och de vänder sig när de hör kyrkklockor i faktiskt hela Sverige. Från Småland i söder till Jämtland-Ångemanland i norr. Det här med att stenen skulle vända sig när en tupp gal- det har framförallt då berättats i Västergötland. Och som vi hörde, det här att stenen vänder sig- när den känner doften av nybakt bröd- det finns i de gamla danska landskapen Skånes, Blekinge, Halland men faktiskt även i Bohuslän och också på några ställen i Västergötland och på Öland och Gotland. Men det, det här är helt okänt längre norrut i Sverige. Ska vi ta igen några exempel från Karl Martin Bergstrands bosländska sängner. Han skriver så här att i strömmarna i närheten av Bastholmen finns en sten som vänder sig då den känner brölukt. Den liknar en gris och kallas en bassegris. Och från boken S kommer den här upptäckningen. Gjältöön ligger mitt för Bjällansås. Långt ut i syd på ön finns en sockertoppformad sten på en udde. Stenen är ett par meter hög och bär namnet Krukemorten. Mittemot på Orust finns några gårdar som med gemensamt namn kallas Svinviken. Så ofta som stenen känner brödlukt från de gårdarna vänder han sig. Så sa de gamla. Ja, och man undrar om de gamla själva trodde på det här. Det tror jag inte de gjorde. Och i kommentardelen till den här atlasen jag nämnde- så kommenteras de här motiven så här att ibland så kan man nästan tala om skepparhistorier eller lögnsager med orimliga överdrifter och det är i den andan man bör tolka det skämtsamma påståendet om att stenen vrider sig runt eller själv när den hör kyrkklockorna eller tupporna eller känner lukten av nygräddat bröd. Och man får också ett exempel på hur det här kan komma just som en liten slutknorr på en, en sägen. En gotländsk text återges som går så här. I en hage öster om Vivlingsgård i Helvi ligger en hög pyramidformad gråsten kallad Mårten Tips. Där en kristen kvinna, hilvi. Byggde Helvi kyrka, rädgades jätten Mårten däröver. En dag när han gick på körkbackar väster om kyrkan tog han denna stora sten och kastade efter kyrkan. Men den förfelade sitt mål och hamnade i stubbhagen. Och när det bakas bröd vid vivlings vänder stenen sig när han får känna färsk brödlukt. Och så är det väldigt ofta att det först kommer en jättekastsägen och sen det här avslutande Lite skämtsamma motivet. Mikael Schulman han har ännu en fråga, eller ett ämne som han vill att vi ska prata om. Han skriver så här: Ett annat ämne som intresserar mig är historier om mord som kommer till dagen efter att någon fått se en spöksyn av brottet. År 1809 blev en vildsint och brännvinstörstig 20-årig yngling från Blackfärd utanför Askesund. Petter Svensson, misstänkt och gripen för rånmord på en vandrande spetshandelska Carolina Lindahl från Västena. Petter måste dock släppas av brist på bevis. Några månader efteråt hände det sig att en bonde, Jan Karl Jakobsson, tillsammans med sin dränk- kom åkande förbi mordplatsen med häst och vagn. Plötsligt stannade hästen och vägrade gå vidare- från skogen hördes bonden, hörde bonden gny och oväsen och ett högt skratt- och han såg en ung man släpa en livlös kvinnokropp in i skogen. Bonde berättade dock om sin syn för länsmannen. Peter Svensson greps på nytt och fördes till tinget- och fick höra Jan Karl Jakobsson skildra sin underliga syn. Peter bröt samman och ropade- «Jag inser att vår herre är emot mig». Han erkände brottet och dömde sig halshuggling och stegling- han skickade nådansökan till kungen och bad om att få dödsstraffet omvandlat till fästning, men förgäves. Sen ger då eh, Mikas Oman ytterligare ett par exempel på, på såna här berättelser och slutar med att skriva. Har ni som folklorister hört sån här historia för? Ja, den här skännen finns faktiskt i min eh, egen katalog eh, som heter The Types of the Swedish Folk Legend. Den har fått nummer C110 och rubriken är Murder scene is reenacted och kan väl få bli ett lite engelskt språkprov här. Some persons witness a murder that took place several years earlier. After having seen the murder scene, they come to a farm and recognize the murderer sitting there working. When they tell what they have seen, he confesses his crime. Och beläggen, de kommer alltså från ett tiotal olika svenska landskap- förutom då bygderna i Finland. Och eh, det vanligaste det är att det är en lite kortare form. Någon ser en dramatisk mordscen och får veta att just ett sånt mord utspelats på platsen. Men så har vi en lite längre form, den som Mikael ger. Och den som har fått den här visionen träffar alltså då på mördaren och känner igen honom. Och ett bra svenskt exempel från rikssvenskt exempel ska jag säga- det är en gotländsk upptäckning som Per-Arvid Söve återger. Och vi kan höra hur mm. den låter. Och det är en upptäckning som är från 1866. En kar gick över skogen och såg där en dräng och en kärring nappa som livet- men slutligen vann drängen och slog ihjäl gumman. När karen sen kom till gårds och gick in i en stuga fick han där se samma dräng sitta vid spisen och karda. Det sitter ju samma dräng och karda, tänkte han för sig själv. Och en stund kunde han inte bära på detta längre utan han sa det för bonden i huset. Vilken alls icke ville trode, det, ty hans dräng hade ju suttit där inne hos de hela långa kvällen. Snart började dock bonden grunda på detta och frågade Karn hur kärringen såg ut, hur hon var klädd och så vidare. Och då var det verkligen så att en kärring där för flera år sedan var bortkommen. Bonden gick då hårt åt drängen. Han måste slutligen bekänna sitt brott och blev satt, dömd och fick också utstå sitt straff. Ja, Jag nämnde att de flesta versioner av sängden saknar den här slutscenen, att den som har haft synen sen träffar på mördaren och kan avslöja honom. Istället är det bara själva mordscenen som upprepas gång på gång. och Ofta handlar det om en knaller som har blivit rånmördad. Och ett exempel på hur en sån scen kan låta i den här upptäckningen som du ska läsa nu här, Kristina. Den är gjord av Levi Johansson i Jämtland för snart hundra år sedan. I en kammare i övervåningen i en större gård såg man ofta ljus lysa nattetid oaktat att ingen låg i rummet. Detta hade pågått så lång tid att man inte längre fäste något avseende vid företeelsen i hur man förstod att något översinnligt var med i spelet. Så en natt gingo och en pojk en flicka hem från en dansställning och fing och ljuset i kammaren. Pojken beslöt att undersöka fenomenet och klättrade därför upp i husstegen från vilken han kunde titta in i rummet. Han kom ner med en ovanlig fart och så uppskrämd att han först efter en lång stund dugde till att tala om vad han erfarit. Han hade sett en manliga orörlig en blodpö på golvet under det att tvännekarar skötte vid bordet och girigt räknade ihop pengar. Man har förklarat detta så att där i rummet för länge sedan en vässkötta blev blivit mördad och att gärningsmännen undgått upptäckt men istället efter sin död fått till straff att natt efter natt upprepade hemska dådet. Och den här berättelsen finns tryckt i tidskriften Folkminnen och folktankar. En tidskrift som utkom mellan åren 1914 och 1944 och då efterträddes den av en annan med titeln Arv. Men Folkminnen och folktankar är en tidskrift som jag ofta går tillbaka till för den är full med intressanta artiklar och väldigt mycket källmaterial som publicerades första gången där. Och det var allt för oss, eller från oss. Folkminnespodden är producerad under hela det här året med ett ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson jonsson stiftelse. Helge Axelsson Jonsson, han var... Industriman, barnlös, ogift, som testamenterade hela sin egendom, att bilda grundplåten till en stiftelse vars avkastning ska gå till kulturella ändamål.